Ліз через вікно силою взяв з хати та й подався у світ. І я було купилася на ті ябедини, навіть пораділа, що ти десь з любим та милим серцю. А він тільки з цього літа став навідуватися село. Скільки бував у Кадарини, скільки й до мене заходив. Вельми сумує він за тобою, Богоданцю. Ой, Вельми, шукає, але, певно, не там. Казала я йому, що ти у місті, а в якому й сама не знала. Настина годікала таке, а тут, як затмення Боже, найшло не на неї, як рогатниця зробилась. Зорабив, каже, той книга, неї нудоцю, зурочив, то хай тепер, ка, тоже мучиться, ніколи він її не знайде. І Митро мовчав, мов Настина примусила, мо, тоже сердитий на книгу, що через него, його єдиначка з дому пішла, а мов, і пісім твоїх не бачив, а хто його знає? Жінка у симні, шия, а який біс, у який бік схоче, у той і поверне свого чоловіка. Де прикро до слізь. Чого ж це Юрко нічого про неї не знає? Чого не відде шукає? Вона ж йому писала. Якщо його не було в селі, то була його мама. Сховала, значить, тітка Катерина її листи. Рідного сина надурила. За що ж вона її так не любить? За колишнє суперництво з Настиною за метра? Але що поганого їй Дана зробила? Чим не догодила? Розділ одинадцятий. Цілу зиму Настина не виходила з літнівки. Грілася біля печі, що наповнювала єдину кімнатку, теплом тільки доти, доки в ній горіли дрова. А як тільки вогонь згасав, з усіх кутків починав підповзати холод, бо у ті стіни не могли втримати тепло. Говорила сама з собою, співала. Часом її розум просвітлювався, і вона згадувала імена, події. Поривалася до роботи, але тут же забувала, що має робити. Та як тільки зійшли сніги і вітер приніс через відчинені двері, запах пробудженого лісу і ріллі, Настина якось раз стрепенулася. Ужила, вийшла на подвір'я, спираючись на сочкувату ключку, на свій будинок, що поблизкував під весняним сонцем, білим бляшаним дахом та новенькою вивізкою Турічівська сільська рада. Навіть не подивилась. Стояла і нюхала повітря, як лісовий звір, що вперше після довгої зимової сплячки вибрався на волю з тісного підземного ліва. Що вона нанюхала, куди покликав її влований чутливим до земних ароматів носом запах, пішла за ним і як у воду канула. Дана оббігала в село, а знайшла її аж у вечорі за селом. Умелян Горайчук урав у полі трактором і бачив, як Настина ходила, наче чорний грак, колишньою своєю землею і щось говорила, чи то сама до себе, чи до тої земельки, що тепер стала колгоспною. І він і сказав Дані, де шукати матір. Ці мандри повторювались кожен день. Дійшло до голови колгоспу. Купріян Рабенчук, власною поважною, понад центр ваги персоною приїхав до Літнівки, Ясницьких. Став на порозі, обмацав дану масним поглядом, зупинився на грудях, ковзнув донизу, хтиво облизнувся, криво сміхнувся. «Хум, скажи своїй матері, хай перестане баламудити. Нам уже з району був сигнал, що вона проти колоспу виступає, вимагає повернути їй землю, людей, значить, агітує проти радянської влади. «То діло серйозне, дуже серйозне. Дивись, щоб іти разом з нею не загриміла, туди нема картелят не пас». Аж коли буде такої гарної дубки, вона більше не буде, пообіцяла дана і хутко зачинила двері літнівки. Про робот селом ходив римований експромт невідомого автора. Як приїхав Купріян, в полі зародив бур'ян, заховав з бур'ян зледота, бо перед людьми встедота. А ще присаний аж десь із-під Дніпропетровська голова прославився своїми походеньками по жінках. Невдовзі передбачалось перше покоління байстрюків від цього племінного колгоспного Буая. Дані бридко стало навіть від його активного обмацування поглядом. Підійшла до рукомийника, хлюпнула холодною водою на обличчя, руки, шию, щоб ти здох. Треба якось припинити ті мамині походеньки, а то ще справді лихо буде. Та скільки не просила, скільки не сварила на стіну, а ті, як горухом об стіну. Ну не прив'язувати ж людину до ліжка чи дверей. От і знов. Тільки дана вийшла з двору, а вона свою ключку в руки і тією ж стежкою на те саме місце. Трактор якраз перегорював межі між колишніми полями Ясницьких, Машлаїв, Охрімчуків. На спина, як валеділа, аж знетямилась, затремтіла вся, знавісніла, кинулась під тюпцем за трактором, стала несамовитогом селити по ньому ключкою, ледь під плуг не втрапила. Що ж ти, ти робиш? «Нащо, Клецько, Горай Кучівський, Мою земельку святу, Залізякою товчеш? Нащо, Злиньо-Цебенський, Ви межі зничтожив? Забирайся з мого поля, Хай тебе так не доля Злецька зничтожить, Як ти тую межу!» Помиляд мусив зупинити трактора, Але розпасійовано на не вгомонив. Розвідуваний її криком Пішов до колгоспної контори. Наступного дня до колишньої садиби Ясницьких Під'їхав міліцейський газок а, мабуть, його викликав Рабенчук. Двоє мілінціянці зійшли до Сідради, але скоро вийшли звідти разом з її головою, Платоном Осічуком.